Sonra da müəllif rəhməhullah, yəni 32-ci bab, yəni qədəm qoymuşdur və bab. Və bu fəzlü da'fatul müsəlmin və fakirə və alimə. Yəni 32-ci bab hansı ki, yəni zəifliyi, yəni zəif müsəlmanların, fəqirləri və necə deyərlər, ehtiyacı olan, yəni fəzli Ümumiyyətlə, bu bölməni gətirməkdə müəllifin məqsədi. Əslində isə hədislərin zahirinə baxanda, Yenəcəki Peyğəmçəm buyuruyor ki, Əl-mü'minul qavuyi xeyrun və həbbul Allah, yəl-mü'minən və Allah və diva fi kullu xeyr. Peyğəmçəm buyuruyor ki, Yəni, mümin, güclü mümin, güclü mümin, yəni, əl-mü'minul qavuy, yəni, güclü mümin, yəni, Allah üçün ən xeyirlidir və hər ikisində də xey Müslüman həm zəif olar, həm hey, yəni, güclü ola bilər, ancaq burada isə, yəni, bəzi alimlədir ki, burada güclülük qayıtdır əsas bədənə, <coughs> ancaq, necə deyirlər, zahib isə və ruhsusların, Quran və görsək burada əsas, yəni, bədən güclü deyil, bunun həmisində əsas iman güclüdür. Yəni, iman imanın gücü ilə insan hər mərtəbəyə çatdırırlar. Həmin də buradan mənaya yoxdur ki, bizə deyirlər bədən gücü də yəni üstün yoxsun. Çünki necə deyirlər bədən gücü olan, yəni başqa işlədə də yəni insan başqa zəifliklər, zəif məsulmanı da üstün ola bilər. Necə ki məsəl üçün sağlam məsulman əgər ayaq üstə gecə namazını 2-3 saat qıla bilirsə, zəif oqunu qılan bəsdir. Tam digər yəni, güclü məsulman, yəni bədəni olan, yəni tarab ilə namazın o Zəvdənəmi. Yəni, bu, onu göstərək ki, ümumiyyətlə, yəni, malı ilə, canı ilə, necə deyərlər, e, güclü olar, mövmün şəkildir ki, cəhət üçə almanına gənilsin. Ancaq bu bölməni isə gətirməkdə, yəni, İmam-ı Evoq rəhmə odur ki, yəni, əslində isə, O müsəlmanlar ki, hansıra ki Allah onların qədərinə yazıb, onlara kəsəlçılığı, zəifliyi, fəqillik, yəni onlar da kökçülərini ötürməsinlər, onlarda da xeyir var. Çünki o hədisi məşğul, hədisi və əl-mumnil qavuy əhəb bu ilə Allah, e, orada Pəl-Sələm axırda ki, o fikulun xeyir, hər ikisində xeyir var. Çünki o zəhir müsəlman, baxmayaraq ki, o mü güclü müsəlmandan aşağıdırsa, ancaq Allah dərgəndə o, yəni milyonlarla yəni, kafirlərin üstünd millətlərdə kafillərdən gəlmişdir. Ancaq bu bölməni isə müəllif rəhmətlə gətirməyə məqsədoyduğu üçün ki, yəni Allah Subhanahu taala, öz rusuunu, yəni öz malı ilə dövlətini, yəni istədiyi bəndəsinə istədiyi qədər verir. Bizə ki, Allah S.C. ki, necə pəyğəmbər dedi Allah Subhanahu Quran kəlimdə bu ayəni zikr edir. O zaman ki, yəni peyğəmbərin yanına kəsublar gəlib və diləri "Ya Rasulullah, artıq varla bizi ötkü keçdilər." yəni vətənlər səliqə geyilməklə, bizi deyə yardım var etməklə, döyüşə necə silah sursa dağıtmaqla, başqa-başqa şeylərdə bizlə öltürüş keçdilər. Yarısı bizə elə bir əməldilər ki, biz eləy biz də onlara çıxdıq. Onda Pensam deyir ki, hər namazın son 30 sədə subhanəlləh və elhamdülillah o sətə, yəni Allah libeydir. Və kasiblər bunu eşidib qəbul Bir müddətdən sonra gəlmir Yarə subsəlla, artıq varlılar bunu öyrəndilər. Yəni, biz yəni varlılar etdiklərə ya subsə biz bizə bir çıxış olur. Onda Pensam deyir ki, zelqofadullah -də, yaratmır. O deyir Allahın təsvir etmək istiyi verir. Yəni bu var dövlət, yəni Allahın fəzəlinidir. Amma o ki qaldısa, yəni kasiblük həqiqətən də biz kasiblərə də xeyirdir. Məali bu, yəni bu ümmədə çox hədislər gətirir. Yəqin ki, burada hədislər də gələcək. Yəni kasıb necə cənnətə, yəni, varlıdan 50 min il bir vaxta gəl 500 il tez gələcək. Və bu da görsək ki, kasıbın fəzilətlərini göstərir. Kasıbın fəzilətini göstərir. Öməlif, yəni əsas da bu bölməni gətirməyin məqsəd, yəni biz deyirlər ki, kasiblərə, fəqirlərə onlara Ərəb dilinə təsirlədikləri ki, başa salmaq ki, baxma ki, sən kəsibsən, fəqir isən var, sən də Allah'a yaxınsan, sən yəni ki, daha yaxınsan və bu cür şeylər Ərəb dilində təsirləyirlər və müəllif də bunu ona görə gətirir. Ya sonra da müəllif burda ayəyə gətirib Allah sondur ki Vasbir nafsi ka ma alladene yadununa rabbaham bilghadati wal'ashi yuriduna vejha wala ta'du ayinat yəni deyir Allah səna buyurur ki, yəni özlərlə, yəni sən özünük, yəni o kəssə ilə, yəni səbirli tutğunla ki, hansı kəssə ki, yəni səhər və axşam Allah'a dua edirlər və burada da dua, yəni onlarca dua şəriətə iki mənası var. Buna dua-ül məsəl deyilir və dua-ül ibadət deyilir. Dua-ül ki, insan öz ehtiyacını, yəni Allah Subhanahu taala istiyarı məni onu yaradıb. Buna dua-ül məsəl deyirlər. Və dua-ül ibadət odur ki, namazdır, zəkat, namazdır, dual, yəni hadi bunlara deyirlər, de Bunlara deyirlər ki e, dua burada da yəni ayənin zahirində odur bu insanların elədikləri dua, bunlar yani dualı məhsulət nice Allahu subhanahu ki wasbir nafsi ma alladine yad'una rabbahum bil ghadati wal yani o kəsirək ki səhər və axşam Allah subhanahu talan dualə sən onlardan üzüvi döndərmə yani onlardan üzüvi gəldəmə yani ki baxma ki onlar kasıdlar yani onlar fəqirdilər onların ehtiyacları var yəni sən onlardan üzüvi demə daima onlardan Bu həmçində bu kasıblarla, yəni olmaq, kasıbları oturdurmaq, bu həm də peyğəmbərlərin, yəni yollarına, peyğəmbərlərin dəvətinin çağırışına ilk cavab verən bu kasıblar fəngilə, necə ki, baxırı göy, ruhun o zaman ki, yəni o təbəttəleyə vaxtı gövümünə kimlə təkəbil elədi? Yəni onun gövümündə olan, yəni varlı təbəqələr indi, yəni onlar necə deyə elə təkəbil De ki, yəni onlar bu belə Və qala mələ əldin istəkbər min bu min əldin səd kim anamə illə yəni o zaman ki gömə dəvət eləndə onun gömə varlı təbəqə təkəbili ilədir kimin üzərinə təkəbili elədilər o kəslər ki hanslar ki ona iman gətirmişlər onlar zəifləridir yəni bunu həmçə peyğəmbər antdəbində görür ki yəni ona iman gətirənlərdən kimlər idi qullar, səhiləmiş düz aralanda varlılar yəni, və yəni, ayətində o Ancaq necə deyə, ğalibəm, çox vaxtı yəni, peyğəmbər ətrafında olanlar kimlər idi? Yəni kəsilər fərqlər idi. Həmçinin baxırıq başqa peyğəmbərlər öz qömrəyə dəvət edirlər və biz öz rəzillərimizə metap olacağıq. Yəni ki, onlar, yəni öz e, kəsib, necə deyə, təbəqələrini rəzil aşağı insanlardan, aşağı səviyyəli insanlardan sayırlar. Hansı peyğəmbər bir azsa buyurub ki, yəni e, təcəbüllük özü haqqdan yüz döndərməkdir, haqqdan yüz döndərməkdir və kəsbullara, yəni yufadan aşağı baxmaqdır. Yəni bu da təşəbbüllük, yəni təraffa özünü qadımla vəşrəcə qadımla. Və bu ayədə Allah səndə deyir ki, o kəssək gecə gündüz Allah'a qoyur, Allah'tan istəyirlərsə, sən yəni özü yəni onların yanında olmama, səvrə ol və dinomlardan yüz çöldənmə. Çünki yəni insan həqiqətən də necə deyirlər, kəsib insan qusəndə, yəni Allaha varlıqdan daha yaxın olur. Yəni Çox vaxt belənsidir, çünki kasıb daimə Allaha bağlı, daimə duada olur, daimə ehtiyaz olur, daimə yəni, Allah ilə yəni, duada, ünsiyyətdədir. Ancaq bu, o demək deyir ki, varlılarla yüz döndər, valla Allaha dua eləməyir. Yox, elə varlı var ki, yəni kasıbdan qat-qat yaxşı ibadətlər edir, qat-qat üstündür. Yəni bu, sadəcə kasıbların Allah'ın yaxın olması, bu nədir? Bu, yəni çox hallarda bu, çox hallarda bu baş verir. همساً دا ما ألفت آياتاً سورا يعني حدثتها ليس بحدثتها دا بالإنزال الهدث حارثة ابن واحد يعني رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيفاً متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواض مستقر متفق عليه Yəni ikinci hadis, yəni İmam Əbū Rəhman Rəhməhullah, yəni hər əfsə bin vəhdin rədullah hansı cəhətə istəyir ki, eşitdin ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, mən sizə cənnət əhlindən xəbər verim, yəni onlar kimlərdir? Və deyir hər bir kəs zəif və zəif olan, zəif və zəif olan, hansı ki onlar, yəni Allahı andıxslar, yəni Allah subhanə və təala, yəni onların andını, yəni bərait eləyə və bə deyir, və gər, bə, deyir mənsə, cəhənnə xəbər verirmi, hər bir kəs deyir, necə deyirlər, otur, oturur da mənası odur ki, yəni şiddətli, yəni, necə deyirlər, səbirsiz, şiddətli, həmçində yəni, tə təşəbbülli insanlar, yəni, bütün bu cür insanlar, yəni möhkəm, xaliz, qasi, yəni təbiətində şiddətli olan, necə deyirlər, şərt olan, həmçində yəni varlı, yəni bunlar hamısı deyən cəhnnəmədir. Bu hədisi yəni Buxarə hədisim yəni rəvayət etmişdir. Və peyğəmbər sallalləhu burada buyurur ki, ələ bir qumbəhəl-cənnə. Yəni bu hədislə, bu cür məna ilə hədislər çoxdur. Çünki yəni peyğəmbər sallalləhu yəni, insanları, yəni öz vaxtında olan yəni sahəbələri cənnət müjdələməsi, yəni, çox sahəbələr yəni cənnətin müjdələnib. Necə deyərlər, onlardan qısal çəkmək olar, yani, cənnətdən ütlü müjdələnən yani, sahabələr, ondan başqa ayrı-ayrı müjdələnənlər, ondan sonra bədir əhliyyə, belə-belə yəni, hətisələr çoxdur. Bu qarşan hətisi və başqa hətisələr ki, Peyğəmbə s.ə.v. bildirib, cənnətdir, fələncə, cənnətdir, cənnətdir. Yani, ona görə də alimlər... Yəni, eləyi budur ki, yəni, heç kim bu dünyada, yəni Peyğambəslası ilə başqa, heç kim xəbər verə bilməz, sən cənnətliysən və ya da sən cənnətliysən. Çünki bu, yəni, vəhlən, qeyflən bağlı olan şeydir və bu da yalnız vəhlən bilir, hansı ki, vəhlə Peyğambəslam ölmüyü ilə qutarıb. Ancaq bəzi hallar var, ikincə ki, Peyğambəslam buyurur ki, deyir, ən tümşəhədə o lafi ilə siz Allahın yer yerinə şahidləsiniz. Hansı şahidlər? Şahidləri o zaman ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanından cənazə aparıblar və cemaat o cənazəni, yəni ölələn insanı başa ona həm sənə eləməyə, onu tərifləməyə. Bu belənc idi, belənc idi, belənc idi və qərar sanbahdı ki, ən tum şəhədaullah filan. Yəni siz yeddə Allahın şahidlərisliyə yəni, nə məndə şahidlərsiniz? Yəni siz e, gör şahidlik o insanlar, nə cür insanlar idisə də, onların axirətin o cür Ona görə də İmam Əhməd yəni, rəhməlullah öləndə yəni, artıq insanda o qədə ona tərif sənə elədilər ki, artıq da İsaq ibn-i rahuyət dedi ki, huva fil cənnətdir, o cənnətdir. Yəni, niyə ona dedilər ki, Bəs, sən bunu nə əsaslə edirsən, o, yəni, o vəhlən olan bağlı bir şeydir, onda İmam, yəni, İsaq ibn-i yəni, rahuyət dəlili gətirir ki, və İsaq ibn ki, əntun şəhədəullahi fil adıq, yəni siz Allahın yer kəsindən şahidlərisiniz. Amma əhl-i isə rəyi budur ki, yəni heç kim heç kimə şahidi elə bilməz ki, filan ki, düz Düzdür, arzulə bilər, inşallah, Allah dua eləyir, sən cənnətli yolasan, yəni o, öyrən cənnətli olsun, ancaq təhkid eləmək ki, filan ki, cənnətlidir, filan ki, cəhennəmidir, bu, ümumiyyətlə, əhl-i yəni yolundan, əhl-i sünənin mənhəcindən deyilir. A, burada burda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə də yəni, nə, yəni müjdələmə məhdud olan biri də bu idi ki, ki, mən isə cənnət əhlinin xəbər verim, yəni cənnət əhlinin o demək deyə yəni, görən cənnət əhli yalan danlar olacaq. Yəni ki, əhl-i cənnət əhlindən olanlar, yəni, olanlar və deyir ki, hər bir zəif olan, yəni zəif və zəyif olanlar Yəni zəif yəni nəmadə zəif ola bilər insan, yəni cismində, malanda, gücündə, yəni bunlar onlardır. Yəni və mutada zəifdə, yəni zəif olanlar, zəif və zəif olanlar. Və də yəni, ki, o kəssə təns ki Allah Subhanahu and içəllə, Allah Subhanahu ondan and neyəyər, ondan andını, yəni bərad andını, yəni düzgün qazanır. Ancaq bu da o demək deyil ki, yəni, insan, insan bizi deyirlər dəymə and içməliyyatla nə ilə məldir? Yəni bu andi andın da bərat o odur ki, nədir ki, hadisəyə gəlib, e, sahəbənin birinin anəsi binin aldırın, yəni bacısını, bacısı, yəni bir insanın bir qadınla yəni olur və onun e, dişindən birini salır. Dişindən birini salır və şək yoxdur ki, yəni şəriətlə də nə olmalıdı? Onun da dişi düşməlidir. Çünki peyğəmbərsam deyir ki, yəni Kitabullah il qisas. Və bizim ayəni gətirir ki, əssin nübissin, dişinə dişin, yəni dişə diş yəni başa başa. Ancaq ənəsi bir nadir də, yəni deyir ki, ya Rasulullah Vallahi Allah edilməyən bacım, yəni dişi qırılmayasam bəfəsmülü deyir, yəni əslir, kitab ul-hal qıssəc, yəni Allahın kitabı qıssəsdir. Amma burada Ənəs neyə andı? Ənəs onda and içmişdi, ki, and içmişdi ki, ki, vallahi onun diyi kəsilməyəcək. Yəni o Allahın hökmünü inkar eləmir. Sadəcə Allah Subhanu o qədər yəni, təvəkkül eləmir. O qədər Allahu sənin rəzə eləmir, təvəkkül eləmişdi ki, yəni mənasında təqdirdə nə idi? O gedib həmin adamların diyəsinə razılaşdı, yola saldı. Yəni o da necə olur? İnsan gedir ona, ya onun diyəsini artırır, ya ola onu elə başa salır yəni pulsuz, yəni, pulsuz şeylərlər, necə deyərlər, e, bağışlayırlar, yəni onun da dişi çıxınır, yəni kəsmirlər. Yəni bu cür, Ancaq, o bu cür anicidir. Ancaq yox, insan yəni, cinayət öyrətsin və sonra isə haqqını desin ki, Vallahi mən heç sinə olmayacaq, mənə əsində elə, ona ceza tətbiq bulanmalıdır. Çünki yəni hüquqlar, ümumiyyətən, iki hüquq var. Hüquq var, yəni insan o ə, cinayəti eləyir, o artıq nə olur? O artıq, necə deyərlər, artıq sultana qalxanda o hökum yerinə yetməlidir. Çünki insan deyir ki, Allah sonra lənət edib, o kəsə ki, hansı bak ki, əmir sultana qalxandan sonra şəffaat edən və şəffaat olan, ikisi lənət edən. Bu da hansı haqlardır, hansı hədirlərdir, hansı hədirlər ki, burada artıq, necə deyərlər, yəni Allahın hüqulları ilə bağlıqdan bir insan izinə elət artıq. Hüküm tətbiq olunmaq, oğulluq elədi, onu adam ödüb, artıq orada hüquqlar tətbiq olunmalıdır. Və insan bağışıya bilər, insan bağışıya bilər nə vaxtdır? Artıq yəni, o sultanı hökum çatmamışlar. Aydındır. Amma yox, sultanı hökum çatdısa, sultanı hökum çatdısa, yəni, artıq əgər Allahın hüquqlarına bağlıdırsa, bunu olmalı, tətbiq olunmalıdır. Və burada da, yəni, Peygamber s.ə.və yəni, xəbər çatır, xəbər çatır, ancaq burada isə, yəni, o necə deyərlər, o e, cinayəti gətirir Peygamber s.ə.və çatdırırlar. O necə deyərlər, o feyli çatdırırlar ki, bəli, belə, belə, belə hadisə olur. Yəni, e, Rabbiyə vırdı, başqasının dişini sındırdı. Ancaq artıq o cinayətin tətbi olunması üçün o müqabir olan insan ya öz haqqını keçir ya da ki, keçir. Və burada da ənəsi bir nadir ancaq ki, bir vallahi yarısı onun dişi, yəni sınmayacaq və bu vaxtda Allah subhanət hala yəni, onun andını bərat edir. Və sonrası, yəni, artıq onlar bağışlayandan sonra, yəni, insan deyir ki, həqiqətən ki, bunlardan elələri var ki, əgər Allah s.ə.q. andı istəyir, Allah s.ə.q. onların yəni, andını bərat edir, andını yəni, təmziz edir. Və bu hal, yox, bu insanla bağlı olub. Yəni, bu bir nəfəri vırıb, yəni, insan deyə, dişini sındırıb, onun hüququ, onun hüququdur. Yəni, o da ki, yəni özü şikayət eləməyib, o olaraq o cinayəti çatdırır peyğəmbər əsasında. Yox, əgər özü gedib şikayət eləcəydi, ya Rasullah, mənim dişims sindi. Belə artıq nə etməli idi? O tətbiq eləməli idi. Burda isə o feili cinayətə çatdıraq, ya Rasullah, bəs belə bir cinayət oldu. Və artıq tətbiq olmadı nə təri? Ola bilər o, o muqabil insan üçün ki, mənim haqqımı alalla elə və ya də ki, üçüncü orada artıq cinayət tətbiqə var orda? Orda üç mərhələ var ya insan dialoq qərəvəsinə, yəni bir dişin deyəsən, şərhiyyətlə nə qədər 5 dəvət, 10 dəvət, 100 dəvət. Ya onu, ə, necə deyirlər, ondan artıq az, ondan az şeylərlə də onlar necə deyirlər, yəni halallaşa bilərlər. Üçüncü də variant var ki, yəni halallaşdımı, nə pulla, nə pulsuz, heç bir şeysiz digə onu da dişi silsin. Bu vaxt da itmə olmaz, dişi silsin Yəni başa baş dişi silsin aldı. Və amma ikinci anlıqda odur ki, insan ya, necə deyirlər, Başqa yalan alınan andi içmək iləri, yəni hansısa bir feyli boyuna götürmək, bunlar da yalan alınan andi içmək Amma burada o insan andi içmidir ki, Allahın hüquqları tətbiq olmasın. Yəni bu andisi nəyə görə? Yəni ki, inşallah, Allah sp. olan təvəkkülündən bu artıq inanırdı ki, onlar onu ya baxışacaq, ya ki, onu əvəzində bir şey götürəcək ilə ki, baxışın dişi sınmaz. Burada da Peygamist və... Beynə sandırır ki, yəni cənnət əhli onlardır, zəyif və zəyif olanlar, hansı ki, onlar Allah Subhanahu indi səidlər, Allah Subhanahu onların, yəni andının, yəni təmiz sıxadı. Və sonra pensan deyir ki, mən sizə deməyəcəyəm cənnəm, cəhənnəm əhlinə xəbər verməyimi, yəni cəhənnəm əhlinə xəbər verim isə, və pensan deyir ki, hər bir kəssi qalsı, yəni cəhf olan, yəni o tül mənasıdır insan, yəni şiddətli, səbirsiz, yəni qəhdidir, sərtdir və bu da göstərir ki, bu cür sifətlər həqiqətən sifətlərindən, necə deyirlər, səhdiyik, şiddətlilik, çünki Peyğambəs olsam özü yəni də dəvətdə gələndə və Peyğambəs olsam də yəni dəvətdə heç kimi ecazı vermirəm, səhdiyiklər, şiddətlilik eləsinlər, çünki Peyğambəs olsam deyir ki, yəsr vələt və lədəsru, və bəşr vələt nəfir dedi ki, hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin vədir müjdəliyi və cəmatı hücrülü bənə qasırın. Və budur onun göstərdi ki, insan dəvətdə, yəni daim bu cür metodlardan istifadə etməlidir. Yumşaqlıq, mülayimlik. Çünki siz baxın görən ki, ya, bax görüyün ki, o vaxtı Fironun vaxtında, yəni yer kürəsində Firondan da necə deyilir, təkəbbürlü, Firondan da heç insan yox idi. Özün ilah arzudu. Özünə deyik, özünə insanları ilah adlandırdı. Öz ilahını insanları rəhbər üçün saydı. Ancaq bununla da belə Allah Musa'nın harını göndərinə dedi İzhəbə ilə Fir'auna və qula ləhu qowlən leyni Lə əllə və yətədəkərəv yaxşı dir, gedin ona ki, bizə gedin Fir'aunun yanına Ona deyir ki, mülayib incə sözlərdir Niyə görə? Bəlkə odir, qorxub ilə xatırlasın Və bu da onu göstərir ki, yəni Quranın üsubu Peyğəmbəc mühəllisənin üsubu onu göstərir ki, dəvətdə əgər sən bir insana təsir eləmək istəyirsən səh, Yəni, nə mənada təsir onu haqqı başa çatdırmaq sənsə, onun hidayətinin səbbi olmaq sənsə, sən hansı üsullardan istifadə eləməlisən? Yəni, mülayimlik, yəni, yumşaklıq, təvazifkarlıq, çünki səhvlik, ümumiyyətli dəvətli metodlarla deyilməlisə. Ümumiyyətli dəvətli ki, əgər bir insan, bir insandan. Məsəl üçün, sən gedib, e, gedib görürsən ki, bir insan necə deyirlər, e, oturub, e, günahkar işlərlə məqnudur, ibadət edən, bu nəvbək günahlar zəxtar eləyir. Məsələn, zinayla məşğul olablar, səqlə edəmək də başqa şey. Sən də bunu daimən nəhsət edirsən, sən axırda buna qalib ki, Allahdan qox, ac-ac-ac sözləri deyirsən, belə-belə. Bu insan o feyli tərkələr eləməz, heç var əvəllə sənin ehtiyacın yoxdur. Nəsə sərt söz deməyə. Çünki sənin o cür məsuliyyətin yoxdur. Yəni sənin qardaşın deyil, atın deyil, yəni, bacın deyil. O tamam bir yad adamdır. Və ona görə də bu cür sərtliklər də yəni insana, əgər bir insan hansısa bir xatanı edərsə və ona gəlib onu inkar et, şiddətlə inkar eləsələr, Allahdan qor, zinakarsan sən. Kim unut, kim tərk edir Və ona görə də o and içməyin, yəni alim məddi ki, o and içmək ki var. Allah s.ə. onların bir andını bəraat qazandırar, burada Hüseyin bunlara iki misal çəkir. Birinci misal Nadırın hədisidir, hansı ki, o andı çirir və Allah s.ə. onun andını yerinə yetirir. Və ikinci and o anddır ki, hansı ki, o qadağan anddır, hansı ki, o and Allah subhanətə alanın, necə deyilən, rəhmətin darlaşdırır, yəni mühasirəsələr. O da hansı hədisi? O hədisidir ki, bir insan, o bir insana daimə yəni, nəsiyyət eləyərdir, günah elədiyini nəsiyyət eləyərdir və günlərin günü günləri artıq bizdirən nəsiyyət gəlir ki, bu Allahdir, Allah subhanətə sənə bağışlamayacaq. Bu neyiniyir burada? Bu, yəni? bu and etsir. Bu, burada hansı an danandı ki, Allah təvəkkül mənəsən yox. Bu, artıq Allah s.a.m. burada rəhmədin darlaşdır. Rəhmə... Allahın rəhmədin çəksibiyə salıdır. Və qiyamət günündə Allah subhanə deyə ki, ey filan kəs, yəni günah eləyən, mən deyə sənə rəhmimlə bağışladım. Və deyə sən deyə ki, bəs sən hansı, yəni necə deyərlər, nəyə əsaslanım sən andıysun ki, Allah subhanələm, mən onu bağışlamayacaq. Və deyə mən onu bağışlayam, ancaq buyursan deyə sən sizə cəhəndəmə gedin. Yəni bu da ikinci andıysa məkdə hansı ki, insan burada haqqsız yeri anırasıq. Yəni Allah adına, yəni Allahın adından yenə yəni, necə deyirlər ki, burada deyirlər ki, Allahın rəhmətini dallanşdırmaq, yəni çərçivə salmaq, yəni ki həcm hicr eləməkdir. Yəni elə bir ki, Allah Subhanahu taala yenə yəni, rəhməti genişdir. Amma sən Allahdan rəhmətin çərçivə salmək sən vallahi Allah səlahu Allahu Və peyğəmbər sənə cəhənnəm əhlinə xəbər verəndə, bəlik hər bir şəxsiyyət e, möhkəm səh şiddətli olan və bu da onu görsək ötersək insan, yəni bu dünyada şiddətli, ondan sonra e, nə isə sərt olmalı idi. Hər bir vaxta insan yəni e, o hallardan istifadə eləməyir. Düzdür, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi, yəni eləyənlərə inkarını görəndə, biz baxırıq ki, peyğəmbər sallallahu ayrı-ayrı -ayr ayrı-ayrı cür muamiliə eləyir. Yəni hər yə ayrı-ayrı inkarəli Baxsaq, məsəl üçün, Muaz bin Cəbələ inkar eləməyə, Muaz bin Cəbələ neyinəmişdir? Səlindir. Yox, dur, namazı öz qövmündə gedib uzadır Aydındır. O, bu vaxtda orada dözməyənlərdən biri namazdan çıxıb və gələndə Peynçəmə, deyil ki, Arzu bəs, dedi, belə dedi, belə dedi. Peynçəm, nə dedi? Deyil ki, mənə münafiq qələntə? Deyil ki, sən mi? Yəni, niyə görə? Yəni, sən fitnəkarsan mı, ya Muaz? Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni Peyğəmbə səsa Muaz-a oca ünkar eləmək, hansı ünkar halbuki orada Muaz etsin eləməmişdir. Muaz sadəcə namazı uzaqlar. Peyyənin səhəm dedi ki, ya Muaz, sən fitnəkarsan Aydın, yəni, sən fitnəkarsan mı? Kimə demişdi Muaz-a? Muaz kim idi? Yəni, Peyyənin səhəm ki, Muaz həm ümumiyyətinin halal haramını bilən Yəni o cür bilən insana da peyğəmbərəm o cür inkar eləmişdir. Bu da onu göstərir ki, bəli, əgər o cür insanlar o cür xətalar eləsə, onlar o cür şiddətli inkar edə bilər. Və gəlin daha görə bədəvli məsələ bu oylə eləməsinə, məsəl istədiyini eləməsinə. Bir insan nədir o ona? Güldən ağır bir sözdürmədir. Sahiblər biri qulun, biri bir şey istifadə onun ömrüsə, nə edəsinlər? Bəzən də ki, utruxu. Yəni tərk onu. Yəni, tam işini görəndən sonra, dedik ki, üstünə su tökün, vedirinə su tökdürlər, sonra ona yaxınlaşın, nədir? Dedik ki, bu, Allahın mühətçidir, o da yalnız zikir və ibadət olunur. Yəni, bu cür üslub kimi? Bədəbiyyə, səhra adamına, çobana, heç sən başa düşməyənə, ancaq bax, müazən izə ilə haftar elədir. Və bu gündə alimlər deyir ki, insan dəvətdən, müdürüsülərdən istifadə edilməlidir. İnsan olub, i̇slam yeni gəlsin. Yəni, əgər ins insan i̇slam yeni gəlibsə, tam ki, məsələn, dünən namazı gəlib, dünən namazı gəlib, o insan haram işləşdirilir, yaxud da ki, başqa yəni, haram olan şeylərdir. Halbuki o insanın səviyyəsi, o səviyyədə deyil ki, sən ona inkar edilər, har hop yerə yetirsən. Aydındır? Ona görə görsən ki, yəni çox vaxt ki, yəni yeni gələn insana, yəni İslamda olanlar ona başla artıq başqa-başqa əhkamlar tətbiq edirlər. O haramdır, bu haramdır, olmaz, olmaq. Tan ki biri gəlirsənlə deyir İslam deyir, məni İslam başa sal, sən başa sanki İslam olmaz, bu, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Əslində olmaz çox azdır. Əslində olmaz çox azdır. Yəni, haramların sayına baxsa Quran Kərimdə barmaqla səyirlərsən zina, araq, uğurluq, riba sa çox saylı saylıdır. Amma halal şey göstərilmə. Nə? Çünki əslində hər şey halaldır. Haram olan şey azdır. Və ancaq insanı isə Yəni, Dəvətə bu cür üslüqlardan istifadə eləməsi olmaz bu, olmaz olmaz bu, olmaz bu, bu artıq yəni, onun yəni, dəvəti hazırladığı insan nəyini? Nə, Tanım ilə özünü rüzələşir. Onun görə də baxırdı ki, Məkkə dövründə, yəni Araqdır, zinadı bunlar Məkkə dövründə nazir olmadı. Məkkə dövründə hansı aylar idi? Bağışçı, rəhməliyim, bir də Tofi da yalnız Tofi də, yəni şirkdən, necə deyirək, bitlərdən, sənomlardan çəkindirmək və əsaslı dəvə Bağışlayın, rəhm edin, bağışlayın, yəni bağışsa eləyən hər müşehiri bağışlayın, rəhm edin, bağışlayın, rəhm edin. Ancaq mədnəyə gələndən sonra, mədnədə İslam dövləti qurulandan sonra, artıq sahabələrin iman və ilm səviyyəsi qalxandan sonra, Allah sonra nədir ki, indisə cihada izin verir. İndisə cihada izin verir. İndi o haramdır, bu haramdan Sahabələr başladılar, araqı zan tərk edilmərdir. Ansı ki aşiq alır deyir ki, əgər deyir haram əvvəc də nazil olsaydı, Allah səhram elsaydı, ərəblər deyir vallahi biz haramı tərk eləmərik. Həmçində zina. Aşiq alır onun ki, əgər zinanı ən bizdən haram olsaydı, ərəblər deyir biz zinanı tərk eləmərik. Ona görə yani, insan, yəni bu şeylər ki var, yəni e, necə deyirlər, cahiliyyə əməlləri ki var, zinadır, yəni o da budur, yəni necə deyirlər, yəni haram şeylərdir. Bu insanın nəfs ona öyrüşən şeydir. Amma e, yəni, sən isə dəbətdə əsası qoyub, sonlar ki növbəti hissələrdən bahşəndirsə bu artı insanı qasırdıq. İnsan var əgər onun əgər, yəni, həyatında, yəni, onun özündə əh şirki varsa, bütlərə inanırsa, pirlərə inanırsa, ona inanırsa, buna inanırsa, falsılar, seyir var, sən o qalıb buraqda bu adam səyə çəkin, Allahdən o sigarəyə taranmaq. Yəni o sigarəyə ara onun elədikləri günahlar, hansı ki yəni, bütün alimlər ittifak edib ki, Böyük günah, tofi dəhlə, böyük günahı eləsə, ölsə, qəmək üçün Allahın rəhməti altındadır. Yəni, son yeri, yəni cəhənnəmdə yanına sordur yeri cənnətdir. Ancaq hamısı ittifak edib ki, şirk eləyən səbərdir cəhənnəm. Çünki Allah üsbələdir ki, innala layuqrən yüşrədə bir şey yəyən və yaxud mədunə dəliq eləmə yeşə. Yəni, Allah üsbələndə Allah, şirkdən aşağı hər bir kəsəsindən baxışı şirkəsindən baxışlar. Və sən də əslə əsas şeyləri boy, sən başla necə deyirlər, əsas olmayan şeylərdən. Yəni onu da bu da dəvətdə bir növ necə deyirlər, yəni insanda şiddətli sərtlik meydana gətirir. Məsələn biz baxırıq məsəl üçün zalim Həccəzə qarşı, yəni İmam Şəbib ona yəni dəvət eləyəndə və gəldi onun yanına, yəni ya bəy dedi ki, "Həccəz Allahdan qor, bir az sərt dili qışqırdı. İyibiriki yəni ona yəni nəsihət eləyəndə və bu Həccə ağır gəldi. Həccəzə ağır gəl, həccəz qayıtına donar, dedi, ya şəhəbi, dinlə mən, dinlə Firon deyiləm, Fironun yerində deyiləm. Nədə ki, sən Harman Musa döysəm, hansı ki, Allah s.ə.q. Firun kimi adama, Səndən dəfsəli insana görə, yəni məndən beşbetər insana, yəni mən yenə də zalım olsam da müsəlmanam, o isə kafir idi. Özəlik ən necə deyilə, insanlardan idi və səndən dəfsəli insanlar Harunu Musa göndərdi və səndən də gözəl üsulla ona baxdı ki, bax qul Allah qovlan leyin. Yəni ona mulayib, incə sözlədi. Və sən deyirsən, mən nə deyim? Mən Firavunun yerinə də sən Harunumu Musa yerinəcəksən. Yəni, bu bunu göstərir ki, insan dəviyyətə, xüsusən də, yəni özünnə yüksək təbəqəli insanda bu cür dəvət xüsusiyyətləri aparmalıdir. Yəni xüsusən elə deyirlər, o xataları, yəni orada burada yemək, bəyən eləmək, biz yəni keçəndəcə deyirik ki, bu ümumiyyətlə xavar üzərində, yəni ki, daha duzuq xavarizlərin sifətindəndir ki, yəni hakimiyyətin hakimiyyətdə olanların xatalarını, yəni fərdi insana içində yaymasına. Çünki xavarın ən birinci baş qaldırılmasına əsas səbəblərdən biri bu oldu ki, onlar yəni haşimlərin xətalar orada burada baş verməyə. Və bu gündə, yəni bu cür şeylər bu, həm, e, yəni, həm hava jan sifətlərindəndir, həmçinin də bunlar, yəni, dəvətə gətirən, yəni dəvətdə icazə olmayan sərtli, şiddətli dansa ki, bu yəni, insan bu üsullardan istifadə etməlidir. Çünki bugün gün Azərbaycanda yəni 7 milyon insandan ibadətdə 100-150 mincə olar. Yəni ümumi ibadətdir. Hansı buğun içində əhlüsünnəsi var, rafizisi var, izədiyələri deyirlər, Naxşbəndi var, Sufisi var, hər bir şey. Yəni, bu gün bu cür ha, bu hallarda, yəni sən özün sayın az olduğu halda, sən xüsusən də sən nə edəməyəsən, yəni sən çox ümumi dəvət aparmamalısan. Çünki peyğəmbər sallallə, yəni, məhkənin, yəni, dövründə insanların sayına baxsan, və müsəlmanların sayına baxsan, görürsən ki, o vahki müsəlmanlar, o vahki müşriklərin sayına görə bizdən qat-qat çox idi. Əgər 7 milyonlar, yəni 100 min, 150 min bu 1 faiz elə, 1-2 faiz anca Ancaq orada müşriklərin isə 2 olduğu halda, müsəlmanlar 100 nəfərdən yuxarı idilarsa, bu, iqdimi də birdir məli. 10-10, 8-9 ayın bizdən 5-6 dəvə çox olduqları halda, yenə də onların dəvə dəsibana baxır, görür ki, bəli, var, şiddətlilik yoxdur. Hansı ki orada Ömər də var idi. Həmzə də var idi. Hansı ki onlar ne deyərlər? Yəni, onların qabanı hər adam dura da bilməyir. Hər adam çıxa da bilməyir. Çünki o vaxtı, yəni müşriklərin vaxtında yəni, üç nəfər yəni, əsas qolu güclü insan var idi. Abu Cəhli idi, Həmzək dövmək. Onlardan ikisi İslam'a gəldi, biri yox. Yenə də Peyğəmbən onlara icazı vermədi, gelin suyu qəst edin, gelin Abu Cəhələ diriyin, pıçaq, öldürün, zaloq götürün, partladın, dağıdın. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətini öz ümmətin ən birinci olan tələbələri olan səhabələri bu cür tərbiyə elədi ki, hətta onlar öz onlar da səhabələr də, yəni peyğəmbər ölümündən sonra da öz tələbələrinə bu cür Peyğəmbər tədrisini, Peyğəmbər təliminə basına ki, yəni, çünki yəni, bu ümmətin sonu xeyrə çatmaz. Yəni, ki, İmam Malik Rəhmalı buyuruyor ki, bu ümmətin sonu xeyrə çatmaz, ta ki onlar, yəni İslamın əvvəlində olanlar kimi, sahabilər kimi dini qaytlarmış. Yəni, biz xeyrə çatmayacaq, ta ki biz dinimizi əqidəmizi sahabilərdə kimi eləməyək, yəni, onlarda kimi olmayaq. Yəni, baxaq görə nə məsələlərdir. Zəni ki, məsəl üçün, bugün bən ola bilər. Yəni elm tələbəsi xata eləyə bilər, İmam Xatib də xata eləyə bilər. Hətta insanların gözündə olan ən gözəl nümunəvi insan da xata eləyə bilər. Hətta bu da varlıqdır. Çünki insan deyir ki, "Kul bənadəm xata. Hər bir adam öz adı xata edəndir." Və Allah Subhanahu buyurur ki, "Əgər siz xata eləməsəniz, onda mən sizin qəbri məhəlak edib yerinə elə bir qəbir gətirərəm ki, onlar xata eləsin və nə olsun?" Sonra da Allah tövbə Allah onları bağışlasın. Və bu gün də bəli, imam xatidlə xat eləyə xat bilər, hər bir şey xat eləyə bilər. Anlıksan o xata, hansı o xata ki, yəni insan harca onu keçə də bilər, harca gəlib aydınlaşda da bilərsən. Necə ki, e, nəcə, İmam e, Abdullah bin Məhsud, yəni Osman radiyalarını o, o zaman ki, Məhkədə, yəni həc ərəfəsində yəni iki rükət qılan zaman yəni tam qılırdı. Osmandan tam dörd rükət qılanda, Abdullah bin Məhsudu deyil ki, Yə, Osman, yəni peyğəmbəs insan burada yəni qıddən siz qılın baxma ki, Peyğəmbər Məhkəliydi əsini Məhkədən idi və Osmanlı düz Osmanlı zövdəsi Məhkəliydi və Osmanlı da yəni tam qılır, tam qılır. ancaq Abdullah bin Məhsud yəni namazı qılanda Osmanlı adam dağında tamamladı, dörd qıldı və deyilə bir Məhsud özün deyilsən ki, hatı edirsən, səhv edir özün deyilə tamamlıysən dir əlxilaf uşşar xilaf dir şər niyə görə? əgər Abdullay bin Məhsud bu tür şeyi keçə bilirsə, Bizə deyələ, niyə görə xilaf şəldi? Xilaf kimə görə şəldi? Ablen Məhsud sabirlə cənnətə müjəlləmişdi. Yəni bunlarda problem yox idi. Yəni Bədr əhlində problem yox idi. Çünki Allah Subhanahu Təala sizə bilir ki, Allahsan Bədr əhlinin qəlbinə ittila elədi. O baxdı və dedi ki, bundan sonra heçsiz sizə nə təsirisə. Yəni onlar cənnətə müjəlləndikləri halda onlar bu cür Bu cür əməllərə yol verirlər, bağışlamağa yol verirlər, yəni ki, hansı xətanın xəlifəyi imama keçirdilər, niyə görə, niyə görə, çünki imam xəlifə bir dənədir, amma dalındakilər çoxdur. Və o, o, haqdan üz döndərdir, yəni ablayın məhsuda görə haq nə idi? İkir ki, amma o haqdan üz döndərdir, niyə görə? İxilaf şəhli deyə. Və bu gün insan baxırsan ki, bəli, öz şəxsi məqsədinə görə toy edir, haram toy edir, üzün gözün qırxır, haram məzlisə oturur niyindir, niyindir? Ancaq nəyə görə, bura nəyə görə bu, özün məsələyətinə görə, özün xeyri var. Toy evlənir, kişi toy edir. Ancaq baxırsan ki, Ramazan baharəsində, Ramazan bir gün gez oldu, bir gün tez oldu, bütün aləmi vurgulabilirdinə. Albani, bu dedi, fozan onu dedi, Allah, onu Albani fozan dedi, Arağın saxqalı Allah subhan da dedi, sən xeyr olun əmələm, niyə görəm əmələm, çünki özün şəxsi məsələyətlə görə və sən bunda şəxsi məsələyətlə görə sən aləmi qatmağa hazırsan, özün müxalif olmaqa görə razısan, hər şeyi durasan bir-birinə, amma sən, sən camiatın məsələyi ona razı döyəcək. Yəni sənin məsləhətün qabaqdır, cəmiatın məsləhəti qabaqdır. Yəni bütün bunlar hamısı nəyə gətirib çıxadır? Hamısı ona gətirib çıxadır ki, yəni dəlviyyətdə sərtlik, şiddətli heç vaxtı xeyir gətirməyib. Əslində, əslində isə bu da daima şərdir. Çünki biz insan ki, mülayimlik, incəlik, mülayim, yumşalılıq bir şeyinə qədər çox olarsa, onu belə gözəlləşdirir. Və dirsə sərtlik, şiddətli bir şey nə qədər çox olarsa, o qədər o qədər onu korlayır. Və peynən burada buyurur ki, yəni cəhna məhli hər bir kəs yəni şiddərdə sərt olanlar və deyir, bu arada da düzdür, onu başa düşməyə lazım deyir ki, insan daima sərt olmalı deyir, xey, insan sərt şiddərdə olmalı harada Allah'ın hüdudlarında, Allah'ın hüdudlarının tətliq olunmasında. Dəyir ki, Ömr rəqqələrindən bu rəvayət 12-dir, Ömr rəqqələr nə idi? Kəyna vaqqafan indi hüdududur, Allah'ın hədlərində diyanan idi. Yəni ki, ayı g Yəni sahiblərin bu sifətlərindən idi. Ayi hədisində idi, sahiblər də onlaydı. Yəni bu o diyor ki, insan, yəni Allah hüquqlarında, necə deyərlər, sərt olmaq insan İnsan elə halladı, bəli sərtliyindən istifadə eləməli, ki, bəzi insanlar inkarında, yəni onun səviyyəsində inkar olmasında ciddiklik lazımdır. Və bəzən də məsələn görürük ki, insanlar görsən ki, Allahsın hüquqlarında mülaimdilər. Yəni heç bir problem yoxdur. Nə necə Sanki gəlib sənə deyirlər yəni, bu indi daha çox yalıb, cahil Asında. Gəlib deyirlər ki, filan kəs öz qızı ilə izləyirlər, ona ağzından gələni deyirlər, dəyiq üstünə gəlir deyirlər, getdi, filan kəs deyirlər anasını izləyirlər, belə ənçiydi, belə ənçiydi, belə ənçiydi, belə ənçiydi, belə ənçiydi, ki, filan kəs atasının üzünə qayıtdı, o çıxdı, belə ağzına gələndir, filan kəs qardaşına davə et, belə, belə filan kəs ki, Allahdan başqanı qurban gəlsin, yüzünü döndürlər. Bir heç nədir. bir yəni etiraz yox. Elə bir adi şeydir. Bu oyun <gülüyor> düzəksin. Nə var görürəm. Amma ki baxcın ki Allahdan başqasına ibadət olunur, Allahdan başına qurban kəsilir, cəmiət heç bir yəni hal dəyişmir. Halbuki bir milçəyə görə bizdən əlavə hürmətdən birincə cəhənnəmə düşür. Bir, yəni, bir milçəyə görə. Yəni içində bir milçəyidir. Ancaq bunlar qoyun kəsirlər, inəyə kəsirlər, qorban kəsirlər, nəzir eləyirlər, heç bir mane yoxdur. Ancaq hansısa bir ey, şirkdən aşağı günah elədi, yüzünü elədi, oğluq elədi, bu adamın halı hallandı qapdı yuxarı. Amma bağırsan ki, Allahın hüdudunda isə bunlarda səhdi yox, bir şey yox, ancaq başqa şeylərdə səhdi eləyir. Əsl əslində isə Allahın hüdudlarında, Allahın haqqında insan səhdi eləməlidir. Çünki axtır o nədir ki, peyğəmbər sasam heç vaxtı öz haqqına görə neyin Yəni əsəbləşməyəndə qəzəbləşməzdi. Yalnız yalnız Allahın hüquqları tapdalananda peyğəmbər sasam əsəbləşərdi, şiddətliyi göstərərdi. Və sonra ikinci fərsan buyurur ki, "Cəvvadul müstəqbir hər bir kəz, yəni müstətkil olar." Müstətkil də kimdir? Yəni təkəbbürlüyəyənlə. Təkəbbürlər də ümiyyətlə, yəni, o insanlar olur ki, yəni, var dövləti olan, özünü insanlardan üstün sayan. Hansı ki, bu cür yəni, ki, bu günlərdə bu yəni üslublar var ki, bu gün insanlar var ki, görsən ki, sən gəlirsən, yəni sən fağir bir insan, yəni heç kim bir insan gəlirsən bir, yəni bir insana dəvət eləyəndə o insana əgər yəni vəsfəli idir və yəni, nəcə nəcə görsən ki, yox təkəbbürlük edir. Yəni sənə yuxarıdan aşağı baxır ki, yəni dünənki insan gəlib mənə bunu öyrətdi. Sən düşünürsən, bu da peyğəmbərlərinə baxan bu üslublar var idi ki, baxıb görür ki, yəni onlar da bizə deyirlər, yəni biz öz rəzillərimizə taq, onların lideri mə eləyəcək ki? O da nəyə gətirib çıxadır? O da artıq təkəbbürə gətirib çıxadır ki, yəni təkəbbürlü, yəni o da o cür sifəti olan insanla, insanlar da yəni cəhlin məhəllinin, yəni sifətlərindəndir. Bu hədis yəni doğrudan da yəni İmam nov bu bölmədə gətirməkdə əsas yeri yəni, kasiblər, fəqirlər, miskinlərin, yəni ki, yəni o cür insanlar da, yəni köksülərin ötürməsinlər. Niyə görə Allah Subhanahu va taala bunu kasıb yaratdı? Yəni qədərə qarşı narazılıq eləməsinlər, Allah Subhanahu va taalanın qədərinə qarşı çıxmasınlar ki, nə üçün biz kasıb yarandıq? Bizim maşınımız yox, evimiz yoxdur, yoxdur var. Yəni əksinə insan yəni daim yəni bizə deyirlər, e, dərk etməli ki, hər bir şey Allahın qədəriyindədir. Allah Subhanahu İzlədiyiniz, istədiyinə verir. Çünki var dövlət hərdən insan üçün fitnə də ola bilər. Yəni, görsən ki, insan 5 yəni, namazı məhcədə qılan, ibadət eləyən, təhsilətə oturan, quran, zikir, oruz, amma görsən ki, biraz var dövlət gələndə insan yenir, tədlizdən dəyişir, həndir də o halda olur ki, nəhayət o insan axı da İslamdan da belə çıxır. O insanın kası, miskin, fəqir olma halı daha yaxşıdır ki, nəinki insan var dövlət sahibi olub meciddən meciddən zəllaşsın. Çünki e, necə deyirlər, şeytan da elə o cür insanları azdır, Hansı ki onlar, yəni sürdən azmış, yəni quzulardır, qoyunlardır ki, canavar da elə əllərini yəni parçalıb aparır və o üçün yəni, camatdan dairilmək, meçiddən dairilmək yəni, şeytanın da yəni, toruna düşmək kimidir. Ona görə bu həqsə faydalı və faydalan biri odur ki, yəni, kəsiblar, yəni, cənnət əhlidir. Həqiqdən də yəni, cənnət əhlinin çoxu da elə kəsiblardandır. Yəni, sadəcə o, kəsib o deməkdir ki, insan kəsib isə yəni, bütün əməllərdən əlini üssün, zəmən kəsibam mənə gedir, yox, əksinə insan bacağdı qədər eləsin, Çünki hadisələr onu göstərir ki, yəni sədaqə qazanmaq, o, savab qazanmaq bu təkcə mal dövlət ilə Bu da həmçində bizə deyirlər, yəni zikirlərlə, yəni oxumaqla, ondan sonra qardaşı üçün günəcəməylə başqa-başqa aməllər var ki, o əməllər hansı ki, insana yəni savab qazandırır və insanın e, yəni cənnətə girmək səbəblərini artırır. Və ikinci hədisin faydalarından biri odur ki, yəni insan sərt olmalı deyil, şiddətli olmalı deyil. Xüsusən də bu gün, yəni bu cür, yəni bu gün, yəni insanların bu cür halında, yəni insan dəvətdə sərt, şiddətli olmaq deyil, xüsusən də valideynlərə qarşı öz doğma qohucu qardaşın qarşısında biz görürük şəyi gidəndə, yəni çox hallarda, yəni dəvət kiminsə kimi dəvət edib və ona başa salmır. Ola bilər cahillikdən əmərti bilməyib, başa salmayıb ki, valideynin sərtliyi olması olmaz və sonda isə artıq görürsən ki, o insan artıq istən 5-6 ay içib oxuyub öyrənib və gəlibsən yaxlaşədiyi ki, mən vaxtında deyib valideynimi sərtliyi edib, düzgün dəvət aparmadım və bunun nədir? Onun zərərini çəkirəm. Artıq evdən qovulur və hətta ki ata nəsə ilə danışaq bu cür hallar bundan görsək insan yəni dəvət olunduğu haldan yəni şiddətlilikdən əl çəkməlidir. Çünki şiddətlilik heç vaxt dəvətdə yəni xeyir gətirmir. Və ikinci fəaliyyətində fayd faydalanan bir odur ki, yəni ondan sonra özünü insanların üzərində ağa saymaq, insanların üzəstəmaq, bu da cəhnnəm əhlinin yəni بعد sonrakı hadisede nige dialar Said al-Said 2 yani Ebu Abbas Sahbi bin Sa'd al-Said radıyallahu anh dedi ki buyurur ki qal marra rajulun ale nabi sallallahu ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله هري إن خطب أن يمكه وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حليل إن خطب أن لا ينكه وأن شفع لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه يعني 2. حديثة دورة نبودة يعني كسبلار وفهجلال يعني فزلان دالتالير يعني سهل بن سعد رضي الله بركي بإنسان يعني Peygəmbər onun yanından keçdi və Peyğəmbər sallalləm öz yanında oturanlardan onun haqqında soruşdu. Dedi: "Bəs o kimdir? Buna buna rəyi nədir? Bu insan necə insandır?" Dedi: "Ya Rasulullah, bu insan deyir ən şərəfli insanlardan, yəni şərəfin əsəblərindəndir." Yəni deyir: "Əgər deyir, nəsə muhəzəz muzələ tanışına qulağsalla. Əgər kiminsə qız istəsə, qız verərlər ona. Əgər kiminsə şəfaətçisi olarsa, şəfaətçi olarlar." Və sonra bir müddət Peygəmbər sakit yanır və bir müddət keçir və Peygəmbər binəfədə gəlib keçir ə, de, buna rəyin nədir?" O buyurur: "Ya Resulullah, bu idi ən fəqir, miskin insanlardandır. O cür insandır ki, yəni kiməsə şəfaətçi eləsə şəfaətçi qəbul olmaz Əgər nə isə danışmasa sözünə qulaq asmazlar. Əgər kiməsə qız istəsə ona qız verməzlər." Və sonra Peygəmbər baxıb deyir: "Vallahi dir bu kasıb insan, yəni bu ikinci insan, yəni fəqir olan insan, yəni o biri insandan əfsəldir. Hətta o cür insanlarda gel olsa belə. Yəni bu hadisdə, yəni Buhari ibn ittifaq edib. Bu yəni, hadisdə əvvəalla, yəni sahabə buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni oturmuşdur, yəni, insanların arasında, yəni sahabların arasında hansı bir, yəni dəfələrlə qeyd edir ki, yəni, bu cür pəncamın usulundan idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni biz deyirlər, sifətlərindən biri o idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ilə, eşi ilə, ilə, ilə, ilə camıdan seçilmirdi. Yəni, daima camadın içində, hətta onu gəlib soğuşmaq istəyəndə, dillərdir budur. Məhəmməd ana deyədir, odur. Bədəbrəl gəlir, Məhəmməd hansıdır, o elə bir şey yox idi. Elə bir hündür yerdə oturmamışdı sultanlar kimi, o vaxtın hakimləri kimi. Pensalım adi insanlarla bir yerdə oturur, geyimi onlarla bir, heç bir şeylə fərqi yox Ona görə də o dövr insanı tanımırdı. Ancaq bu gün isə, aramızda, necə deyirlər, bir biz hara sə getmək isə, kimisə qabına getmək istəsək, biz yəni o cüz mehsul insanları dərhal tanıyırlar. Geyimləri, nəliy, basaları ilə, milliklərinin hər bir, yəni falan yerdən keçsən, falan kəstə falan yerdən keçsən, bu da ona göstərir ki, insan, yəni daima, yəni peygamber Sanzəsə oxşatmaq məcəllə malı. Və peyğəmbər sosiəmdə elə bir şeylər yox idi ki, çəkətlər yox idi ki, yəni o o bin insanlardan seçilsin. Həmçinin bundan sonra da onun xəlifələri də Raşidi xəlifələr də o idi. Deyək ki, onların adlanı yanı, yəni başqa dövlətin elçiləri gələndə dedilər ki, biz kimin dilədiyi orada ordu altında o zaman. Gənib baxına görə yalnız üstündə yəni mühafisəçi yox, bir şey yox, əqqabların qoyub başına təzəyə. Deyirəm budur, deyirəm. Bəs baxılır, bəs bunun mühafizəcəyə bir şey yox, yəni insan o olmalı. Çünki yəni, onların necə deyilər, qorxuduqlar, heç bir şey yox idi. Onun ilə ödə yəni, Ömər radiyalar moda, yəni Firuz, yəni pıçak qıran, yara alayandan sonra, yəni hatıb Ömər radiyaların özünə gələndən sonra dedi ki, yəni məni kim öldürdü? Dedilər ki, məcəs öldürdü dəlhəldürlər ki, yəni müsəlman pıçağı ilə ne inəmədim, yəni yaralıq, müsəlman pıçağı məni qətlə yetirmədim. Və bu da onu göstərir ki, bu həqiqətən peyğəmbər sallalləm ona vəd etdiyi şehidlik libəsinə yəni nail olmuşdur. Və burada da peyğəmbər sallalləm yenə də sahbə ilə oturur, səhabələrin arasında oturur. Düzü peyğəmbər bu daima sifəti deyildi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni əz ailəsi ilə vaxt keçirirdi. Yəni ilə, gücü ilə də vaxt keçirirdi. Çünki o zaman ki e, səhabələr, yəni e, Əbu Bəkr və başqa səhabələr gəlir, "Ya Rasulullah, biz sənin yanında olanda imanımız qalxır, sən danışsan, noviz edisən, elə bir ki, biz yəni iman mələkləri görmüş kimi olur və sənin yanında sənə nə edir? Yəni, düşürsə, yəni başımız dünyaya və başqa şeyləri aləmizə, yəni qarışır, onda peyni insan deyir ki, əgər siz mənim yanımda olduğu kimi bayidə də o cür olsanız, deyir, vallaha, deyir, mələlər sizin əlinlə görüşərdim. Yəni, o cür halda, yəni, o cür yaxınlaşır mələlər sizə. Və deyir ki, və ləkin deyir, səhətən və səhətən. Deyir, və buna necə nal olmaq olar? Necə nal olmaq ki, olar ki, insan imanı daimən səviyyədə qalsın, düşməsin, əksinə qalsın, di, hər şeyi bir az-bir az. Yəni insan daim bütün gün məsciddə keçirə bilməz. Çünkü i̇nsan oruc qazanmalıdır, işləməlidir, dolanmalıdır. Arıq deyirəm, uşağı ilə, uşaqların tərbiyəsinə məşğul olmalıdır. İnsan daim dünyanın məşğul olmasın, çünki o axirətdən uzaqlaşacaq. Ancaq insan namaz vaxtında məsciddə, dərslərdə məsciddə, başqa vaxt işləyə gücündə, yəni hər şeyə öz vaxtını verəndə insan, bu cür şeylərlə insan yani, öz imanını sərgində saxlaya bilir və imanın qabğa getməsinə səbəb Və burada da deməli Peyğəmbər öz səhabələrlə, yəni oturmuşdur və bir insan gəlib keçir. İnsan gəlib keçir və Peyğəmbər nə edir? Peyğəmbər onun haqqında soruşur. Və bu əvvəllər bu soruşmaq onu göstərir ki, bir insan bir insan. Bir insan, bir insan haqqında nəsə fitva vermək hissə, onun haqqında öyrənmək hissə, insan həqiqətən onun haqqında nə öyrənməlidir, bilməlidir, onun nə dinlə, Əgər insan bu şeyləri öyrənməyə bilmirsə, insan insanın haqqında, yəni haqsız danışa bilməz. Əgər bir insan bir insan haqqında öyrənmək istəyirsə, tam ki ona haqqız vermək istəyirsə, bu mümkün olmaz isə, vaxtını ticarətə məşğul olmaq istəyirsə, bəgər insan nə edə bilər? Onun haqqında soruşmalıdır. Onu tanıyandan, bilənərdən soruşub öyrənməlidir. Və peyğəmbərin yanında keçən insanlardan onu soruşanda bədi ilə ya rasulullah bu deyir ən şərəfli insanlardandır. Yəni şərəf də burada qəbiləyən ola bilər, nəsb ilə də ola bilər. Deyir ən şərəfli insanlardır. Və onun şərəfi nədir? Yəni şərəfli insanların xüsusəti nədir? Xüsusətləri ondadır ki, o insanlar danışanda qulaq asarlar. O insan kimdən qız-qız belə qız verərlər. Yəni bucür. Yəni bu gün də görürük ki, gətəndə yəni Belə bir hallar ola görəkdir ki, sən 프랑kəsin qızsın, sən sənə verməzsən. Niyə görə? Sən onun oğlanının üçün. Niyə görə? Benim varım dövlətim, o səngədədir. O bir qız bağlı dövlətidir. Və ya da ki, savadın o səviyyədədir, çünki o dünya məktəbində, universitetdə oxuyan qızdır. Sən orta məktəb utamcən, sən ilə o bir deyil. Yəni bu cür hallar nədir? Görürsünüz, bu cür hallar da Perinslam baxmır ki, 1427 il əvvəl demişdi, bu gün Yəni görürsən ki, yəni aşağı təbəqəli insan danışmazsa, istəsə, danışmaq qulağısına. Kiminsə qız istəsə, ona qız vermərsə. Əgər necə deyirlər, kiminsə şəfaətisi iləsə, onun şəfaətisi qəbul olmaz. Və bu cür halda bu gün var, mövcuddur. Və sonra ikinci insan da, yəni peyğəmbərin yanından keçir və peyğəmbər ondan soruşub edirlər, yazsınlar. Bəs bu insan ən fəqirlərdən, miskinlərdəndir. Yəni fəqir, miskinə baxır. Yəni aydındır, yəni kimlər? Yəni ehtiyacı olanlardır. Yəni, dedilər insan təbəqəsi ən aşağı təbəqəli insanlardan, yəni e, yaşayış səviyyəsində və deyir bunun o fəqirliyi də ona səbəb olur ki, o insan kiminsə qızı ilə qızı vermirlər və ya da ki, e, nəsə danışmaq istəsə, danışana qulaq sınır. Və bəs edir ki, vallahi, yəni Allahın dərgahında, yəni bu insan, yəni kəsür fəqir insan, yəni o cür insandan əfsel təs ki, o cür insanlar yer küləsi, yəni yer qədər dolsalar də belə, yəni Allah Subhanahu dəyani bu onlardan əsəl. Yəni burada əfsərlik ondadır ki, yəni şəkdir ki, ey şey takvalandı. burada hər şey takvalandı, çünki yəni əhəmsən bu elə ki, əcəm başqasının ərəbin arasında heç bir yoxdur, fərq yoxdur. Fərq yalnız yəni takvadadır, bir dəməldir. Həmişə -də bu hədis onu göstərir ki, yəni, Allah Subhanahu insanların şəfaətə şəfaət olunmaz. Yo yo yo. Yəni şəfaət bu axirətdən şəfaət. Şəfaət şafaydı odur ki, bu dünyədə siz gəlib deyək ki, flanş flanşə köməklə şəfaətçi budur. Hədir yəni, şəfaət olmaq səbəbi də onun şəfaətçi olması səbəb ola bilər. Və bu hədis onun göstərir ki, yəni Allah Subhanahu taala insanların məhlumuna, dövlətinə, qəbiləsinə sifətinə baxmır. Yəni Allah Subhanahu hey insan ki, innalillahi la ki, yandurül ləyə. Allah Subhanahu dediksin Məncə sizin surənizə baxmaz. Allahusun nəyə baxır? Sizin əməllərinizi qəlb edəcəyikdən də yəni əməllən və təqva insan ən yüksək müməqamlara əndan olur. Bu addə onu göstərir ki, insan baxmır ki, kasıbdırsa, yəni fəqir, miskin isə, yəni Allah Subhanahu dərgahında o, yəni varlıqlardan, şərəflərdən qat-qat əfsəldir, nə qədər ki o, yəni Allah'a yaxındır. Nə qədər insan yəni, Allaha yaxındırsa, yəni Allaha yaxınsa, yəni asildən uzaqsa, yəni qəlbi Allahla bağlıdırsa, ibadətlə bağlıdırsa, yəni asildən uzaqsa, yəni insan, yəni bir uğurlar Allah'a yaxındır. Nəinki şərəfli olub, necə deyirlər, e, şərəfli olub, necə deyirlər, vardır dövlətə olub Allahdan uzaq olmamaq. Bu hədis də yenə də, yəni kasıbların fəqirlərinin təzrinə dəlalət edir ki, yəni Allah Subhanahu onlar bu şey təhqir eləməklə bu heçsə o demək ki, Allah Subantala onları necə ən rəzi insanlardan sav əksinə, yəni Allah Subantala onları yəni bu cür, e, sifətlər, bu cür e, sifətlər onlara verməyənlə Allah onları da seçib və onlar da yəni cənnətə, yəni o varlardan qat-qat e, tez gedin, yəni qat-qat tez gedəcələr cənnətə. Çünki onlar yəni haqq-qəsab olunan vaxtı, yəni bunların heç bir şeylə yoxdur haqq-qəsabələsinə. Mal yox, dövlət yox və bunların əməlləri yəni mizanda ölçüləcək, yəni mizanda tərəzdə ölçüləndən sonra bunların yerli bərunu olacaq. Ancaq bağlı insan qazanıb hər bir pul, ə, hardan qazanıb harada onu sərf buna görə insan yəni yani hamısı hak haqq hesab olunacaq أبو سادة الخضر رضي الله عنها سلبوليشي قال احدجت الجنة والنار فقالت النار في, في جبارون والمتكبرون وقالت الجنة في الدعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمة أرهبك من أشاء وإنك النار عذابك وعدبك من أشاء ولكليكما علي منها روال مصر 3-cü əhliyyətə, yəni Təhcə İmam Musimin rivayət elə digərləri ki, Peyğəmbərəsə salam qoyur ki, e, cənnət və cəhənnəm yəni bir-birinə nə etdilər? Yəni e, münaqişə elə, Yəni və cəhənnəm dedi ki, məndə deyir, e, necə deyələ, de, cəbballar bilirəm, təkəbil. onlardır ki, yana, şiddətlilər, yəni şiddətlilər, sərfələr, yəni Necə deyilə, sərt olanlar və məndə sərt olanlar, şiddət olanlar və məndə təkəbirli olanlar. Yəni, cəhənnəmdə əsas bu cür insanlar olacaq və cənnət dedi ki, məndə isə zəhfər, bir də məsfin yəni, miskinlər, yəni zəiflə miskinlər elə cənnət əhlidir və Allah Subhanahu onların ikisinin arasında yəni hökm elədi və dedi ki, ey cənnətə sən mənim rəhmətimsən, kimə istəyirəm, yəni sənə rəhmət eləyirəm və dedi cəhənnəmə dedi ki, sən də mənim yəni əzabumsan, kimə istəyirəm, yəni sənə kimə istəyirəm, səni ləzab verirəm və hər ikinizə də deyir, e, yəni hər ikiniz də yəni ağzına kimin dolacaqsınız. Və burada bu hədis İmam bu nehrəvətilə hadisse. Hədisə düzdür, əslində çox əhkamlar var. Yəni əhkamlar cənnətin olması, cəhənnəmin olması, ondan sonra cənnət cəhnə məhəllində olması. Yəni bu hamısı düzdür. Bizim dərsimizə yəni ayrıqdı yoxdur. Yəni əsasən bizim bu dərslər, yəni bu hədisə yəni bizə aid olan, yəni cənnət əhlinin zəiflər və miskinlərinin olmasıdır. Və hədis onu göstərir ki, yəni cənnət və cəhnəm meyli ilə mübahisə eddilər. Və yəni, nə məradla mübahisə Səndə kimlər var və məndə kimlər var? Və şəkli odur ki, yəni Cəhənnəm deyir ki, məndədir təkəbbürlər, yəni ki, necə özünü qucaq tutanlar, sərtləşdirlər, yəni haqqı qəbul edə var. Yəni Cəhənnəm bunu özünə fəxr edir. Yəni dünyada yəni təkəbbürlü olanlar, özünü gekəpər sayanda, yəni gekəsən haqqdan üzülənlər, o dil indi mənim odumda yanır. Məndədir, mənim, yəni məndə olan odda yanır və cəhənnəm dedi ki məndə isə zəiflər və kimləri var? kasiblər var, miskinlər var. Hansı ki onlar yer kürəsində onlar kasıb, miskin halda olduğu halda, yəni o təkəbbürlü insanların, yəni onlara necə deyirlər? salam verəndə al, salam alınmamaqları, onun yanına gedəndə özünü ondan üstün tutmamağı, yoldu, yolu ona tərləşdirməli. bu cür xüsusiyyətlə bu təkəbbür insanlar bu gün, uldunda o gün, bu gün o təkəbbür insan o cür insanlar var ki, kəsrinin salamını almaz, yolda gedirlər bir-konyu görə Mü? yəni necə deyirlər? Yəni heç bir şey sayılmır, heç bir şey sayılmır. Və bunun adı belə, yəni qiyamət günü isə, yəni cənnət ehli isə cəhannamdə nə olacaq? Davus olacaqlar. Yəni onlar o təkəbbürlüyünə görə, sərtliyininə görə onlar cəhnnəmdə yandıqları halda, yəni kasıblar, zəiflər, şey dünyanın kasıbları, zəifləri isə cənnətin ağaları olacaqlar yəni, cənnətdə, artıq dincələcəklər. Çünki Allah Subhanahu hamısına, yəni yer göyədə yəni hər qismət elib endir. Necə deyirlər? Və Allah subhantada yəni, bunlara yəni, bu mübahisəsini yəni, dayandırır və deyir ki, ey cənnət, sən məlim rəhmətimsən. Yəni, bu hədis o deməkdir ki, cənnət Allahın rəhmətidir, yəni Allahın rəhmət sifətidir. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, cənnət Allahın rəhməti ilə yaradılır. Aydındır, ona görə də, yəni Hüseymi rəhmət deyir ki, burada eləsə başa düşməyəsin ki, cənnət Allahın rəhmi yəni, Allahın sifəti deyil, sadəcə cənnət, yəni Allahın rəhməti sifətinə yaranıb, yəni, Allahın rəhməti ilə yaranıb və cəhennəm isə Allahın necə deyərlər, əzabını yaranıb, yəni. o demək, ki, onun sifətidir, sadəcə isə, yəni Allah öz cəhennəmi ilə kiməkdirsə onda, yəni orada ona əzabın əzabın deyilir. Və ləkin deyir, Allah deyir. Deyir ki Düz bu hədis qutsuz ailə çünki bu Allahın danışığıdır. Çünki Allah sənə burada deyir ki, və hər yəni cənnət və cənnəm hər ikincə də yəni ağzına kimliyini dolacaqsınız. Və burada alimlər deyir ki, yəni cənnə və cəhənnəm necə dolacaq? Çünki cəhənnəmdə hədis var ki, yəni onlar, yəni qiyamət ki, onları atacaq, atla insanlar ağlayacaq. Deyəcək, "Ya Rabbi, a'tuna, atul mana, verin, verin, verin." Ondan sonra deyir Allah Subhanahu öz qədəmini onların cəhənnəmin ağzına qoyacaq. Ağzına qoyacaq və ə, necə deyirlər, ə, ə, ayağını sıxmaqla deyir Şəmir Rəhmanov bunu belə təfsir edir ki, yəni cəhənnəmçilər diblərin üzünə sıxılacaqlar. Diblərin üstünə sıxla-sıxla artıq orada elə bütün boşluqlar dolacaq sıxıl sıxılacaq və diqqat qap yəni artıq doydum yəni çatdı çat yəni doydum doydum yəni bəsdir bəsdir yəni bunu deyəcək və deyil, bu da deyir onun cəhnnəmi dolmaq deməyir Yəni və cəhnnət isə, yəni hamı bilicə cənnətə girənlərin hədisi var. Yəni sonuncu, yəni qəlbində zərrə qədər olan insanın da yəni cənnətə girdi, yəni hədislər var. Və hədislər onu göstərir ki, cəhnnəm yalnızran yalnız təkəbbürlü, yəni kafir insanların yeri, yəni əbədi olanlar orada yalnız çağırılacaq. Yoxsa yəni qəlbində yəni zərrə qədər imanı olanlar insanlar isə nəhayətən cəhnnəmdən çıxıb yəni, yəni girəcəklər. Bu hadis yenə də necə deyirlər kasıbların, fəqirlərin xəzirədən dəlalət edir ki, yəni baxmayaraq ki, yəni Allah Subhanahu bu dünyada necə yəni, kasıbı, fəqirli qismət eləyib, yəni onları o cür təqdir edib, o cür qədər elib onlara və hər bir şey də Allah Subhanahu qədəriyləndir və insan hər bir halda nə etməlidir? Allah Subhanahu şükür eləməlidir. Yəni şək yoxdur ki, yəni insan daim şükür eləməlidir. Allah Subman ona verdiyi nemətə görə o hadis onu göstərir ki, yəni İnsan baxmır ki, dünyada kəsib idi, fərqli idi, miskin idi, necə deyərlər, ürək istəyir, bir şey ala bilmir, ürək siyir, o bir şey ala bilmir. Çünki baxır varlığa, öz uşağına, övladına istəyən şey alır, kəsib ala bilmir, istəyən şey izdirir, kəsib izdirə bilmir. Azərək yenə də kəsib buna səbr edir. Niyə görə? Çünki bu dünya müvaqqəti dünyadır. 50-60 ilik. Ola bilər insan bu dünyada yaşasın 50-60-70 il və o dünyanın neymətin qazansı hər hansısa bir yolla. İstə haram yolla, istə, necə deyərlər, laf-alçaldıcı yollarla qazansın fərqi yoxdur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, o mal onun əli gəlib çətanından sonra, onun yaşı 50-60-70 yoldan sonra o mal o neyinə lazım olacaq. Artı, necə deyərlər, cavanlığı itir. Necə deyərlər, dünyanın şəhətləni neymətlərindən həzz almaq xüsusiyyətləri itir bu insanda və bel o var dövlət yığdı, o var dövlət haram yolun qazandığı o var dövlət cəm elədigi o var dövlət nə oldu heç bir şeydə heç bir şeydə fayda vermir və bu baxımdan da yenə də kəsib elə fəzliyyətli olaraq dünyada da bu axirətdə də riyası ilə fəzliyyətli olaraq qalır və dördüncü hədis də düz hədis çoxdur 9-a yaxın hədislər var bu bölmədə və inşallah bu da axincə hədis oxuyaq. Axincə ictimai hörmət olan hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qolla: "İnnahu la yə'tiru rəculu əs-səmīnu əz-zəyimə qiyamə la yəzunu indəllahi cənəhə bu'uda." Məftun olub. Aburey radiyalam buyur ki, ki qiyamət üçün gələcək, yəni kök insanlar, kök bir kişi gələcək, burada kişi ümumiyyətlə məqsəd deyil, burada qadın da olabilər, kişi də olabilər, deyil, kök bir insan gələcək və kök canlı və deyil, Allah, hansı ki o insan, yəni Allah suqantalarının dərgahında, yəni yanında, bir necədə ağacaq əlinin, bir qanatı qədərlə çəkisi olmayacaq. Bu hədisi uxarə müslümün əvat edib. Biz bu hədisi əvvallah və bu ilin izində də çox faydalılar var və evet. So əhkamlar var bu hədisdə. Əhvalla faydalanılan bir odur ki, yəni bu ümumiyyətlə qiyamətin əlamətlərindən də odur ki, insanlara deyir artıq köklük yüzə verəcək. Çünki Peygəmbər (s.ə.s) qiyamət əlamətlərini xatırlandıranda deyib və deyir ki, "وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ". Yəni onlarda artıq yəni köklük yüzə verəcək. Yəni bu artıq yəni qiyamət əlamətindən niyə görə köklük od deməkdir ki, artıq yəni, insanın, yəni dünyanın var dövləti insana açılmasıdır. Yəni çünki yəni, onu göstərir ki, insan var var dövlətdən o bilər, yəni o var dövlət onu da izhal edib ki, o da artıq edir, o da artıq yəni bədəndə insanda bir verir. Bu o demək diyor ki, yəni kasıb kök ola bilməz, varlıq, arıq ola bilməz, çox əksdir, belə də ola bilər, belə də ola bilər, yalnız-yalnız bu hədis onu göstərir ki, çox vaxt da belə olur ki, yəni varlı insanlar, yəni varlı insan görsən ki, canlı ıza, doğrular, necə ki, bizim də yəni bəzi hallarda deyirlər, yəni oyunları yoğundur. O da artı nədəndir? Yəni haram haram mal yemək. Yəni bu elə, bu misal da var, yəni bu cür misallar da var. Və burada da deməli və deyir ki, insan deyir ki, bax mələk ki o insan o cür canlı, böyük, şişmən oldu halda, amma deyir Allah Subhanahu-təlanın bir ağac qədərdir, yəni qanadır qədərdir gəlməyəcək. Bu əvvəla hədis onu göstərir ki, vazin var, yəni mizan ki var, bu haqqdır sadəcə alimlər ixtilaf ediblər ki, burada nə ölçüləcək? İnsan ölçüləcək, ondan sonra onların dəftərləri ölçüləcək və yazılı əməx, yaxşı əməl dəftərləri, yoxsa onların aməlləri ölçüləcək? O bu 3 3 üç ixtilafın üçü də yəni Əhli Sünnənin onun ixtilafıdır və bəzə deyir ki, burada yəni insanlar ölsə, çünki bu hədisə ki, yəni o cür insan, yəni, Allah dərgahında bir ağzənədin də çəkinə bərabər olmayacaq. Və bəzə deyir ki, burada deyir e, suhuflar, yəni dəftərlər, e, sicillər, yəni necə deyir, ölsə, çünki onların əməl dəftərləridir, çünki hədisi ki var, yəni Allah Subhanahu buyurur ki, 99 sicil ləhcəsi var ki, bir miçanın bir, bir tərəfinə qoyulur və, e, Bidən də Lailə Allah bitaqəsi kəlməsi də mizanın bir tərəfinə qoyulur və dey Aliksandrlaya deyir uca gəlir. Və bu da ona göstərir ki, bu ikinci rəy də rəydir, amma o və Hüseynin rəhmətli ki, raci otu düzyür idi ki, yəni qiyamət ölçən nə olacaq? Yəni, əməllər ölçəcək. Çünki ə, əməllər ə, əməllər ölçüləcək hansı ki, ayət isə buna dəlalət edir. Bu hadisədə yenə də yəni faydalı o faydalan bir roludur ki, yəni bu hadisə yenə Kasıbların, xəqlərin fəzilətdən davət edir. Həmsin də bu hədis yəni qiyamət günü mizanın ispatını ispat edir ki, qiyamət günü həqiqdən də mizan yəni var, tərəzi var. Və Allah sonra bizə işləfələnə edəsin. Məhməd, məhumun güvədüzün <gülüyor> Allah.